og velkommen til Jørgen Vester morgen, Det er torsdag den 6. oktober, og denne morgen lægger jeg ud med nyheden om folketingsvalget og bookmaker der allerede peger på en vinder. Vi skal også forbi to danske professorer, der umiddelbart godt kan se logik i at afskaffe topskatten. Så skal det handle om et analysehus, der mener at aktierne vil stige, og sidst men ikke mindst skal vi forbi krigen, hvor Putin har beslaglagt Europas største atomkraftværk. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. Ja, vi lægger ud med gårdsdagens helt store nyhed. Danskerne skal til stemmeurnerne 1. november, og bookmakers, altså dem, der står bag hjemmesider, hvor man kan otte har allerede givet deres klare bud på den kommende statsminister. At danskerne skal til valg, stod klart onsdag eftermiddag, hvor statsminister Mette Frederiksen udskrev valg foran Marienborg. Statsministeren går til valg på en bred regering med partier fra begge sider af den politiske midte, og Mette Frederiksen udskriver valg med økonomi som det helt store fokus. Danske Spil, Unibet og Leo Vegas med flere har alle placeret Mette Frederiksen som den der har størst chance for at blive Danmarks næste statsminister, skriver Ritzau. Et odds på Mette Frederiksen som statsminister på Danske Spil.dk giver pengene 1,85 gange tilbage. De er desuden også alle enige om, at Jakob Ellemann Jensen fra Venstre er den næste i rækken. Leo Vegas giver ham en chance på tre, mens Søren Pape giver 3,25 igen. Moderaternes Lars Lykke Rasmussen ligger på firepladsen ved alle spiljemæssighederne. Økonomer afskaffelse af topskatten kunne gavne Danmark. Da Mette Frederiksen onsdag udskrev valg, blev topskatten bragt på bordet som et fokus i valgkampen. Ifølge hende bliver folketingsvalget 2022 således et valg mellem vores stærke danske velfærdssamfund eller et historisk eksperiment uden topskat. Men hvad vil der egentlig ske, hvis vi afskaffede eller sænkede topskatten? Det har Berlingske spurgt to af landets førende økonomer om. Bo Sandemand, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, udtaler, at de økonomiske gevinster ved en afskaffelse vil være positive. Det eneste argument for topskatten er, at man vil omfordele midler fra dem med de højeste indkomster til resten af befolkningen. Altså at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Hvis folk var ligeglade med, hvor meget de betaler i skat, ville det ikke indebære noget problem. Men problemet er, at folk indretter sig efter, hvor meget de beskattes, siger han til Berlingske. Claus Tustrup Kreiner, som er professor i økonomi ved Københavns Universitet, tilføjer, at der er god evidens for, at en sænkelse eller afskaffelse af topskatten vil have en positiv effekt for økonomien, men ingen ved reelt, hvor store effekterne vil være, siger han er nået, og aktierne vil stige. Ja, hvis du gang på gang kigger på din aktiebeholdning og får ondt i maven over de blodrøde tal, så er der måske godt nyt på vej til dig. I hvert fald, hvis man spørger det amerikanske analysehus Fundstrat. De mener nemlig, at aktiemarkedet sandsynligvis har fundet bunden, og at aktierne kan suse fremad resten af året, det skriver Insider. Den optimistiske forudsigelse kommer fra... Øh, at analysehusets tekniske strateg, Mark Newton. Han lægger til grund, at aktiemarkedet allerede er vendt rundt og har fundet det grønne tøj frem i den her uge, ligesom at aktierne på den anden side af Atlanten har det med at stige i oktober måneder, når der er midtvejsvalg i samme år. Og amerikanerne skal til stemmeurnerne i november, og historikken viser altså, at aktierne marcherer frem med 1% i oktober, når der er midtvejsvalg i kalenderen. Og ham her, Mark Newton, han siger, Jeg tror på, at markederne stiger mellem nu og slutningen af året, og mandagens stigning skulle give denne uge mulighed for at skabe en god handelsbund. Putin beslaglakker Europas største atomkraftværk. Præsident Vladimir Putin har givet ordre til, at de russiske myndigheder overtager det besatte ukrainske atomkraftværk Saporitshysha. Atomkraftværket er det største i Ukraine og i hele Europa. Det skriver MarketWire. Regeringen vil sikre, at de kernefysiske anlæg på værket bliver integreret som federal ejendom, hedder det i ordren, som Putin underskrev onsdag. Generaldirektøren for atomkraftværket, Ihor Murashov, blev for få dage siden bortført og senere frigivet af russiske styrker. Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky, kaldte søndag russernes bortførelse af Murashov for terror. Atomkraftværket blev i marts overtaget af russiske Russiske styrker og er stadig under russisk kontrol, men ukrainske ansatte står indtil videre for den daglige drift. Og der har i flere måneder været kampe i området omkring atomkraftværket, som har seks reaktorer. Og Zaporitshysha er en af de fire ukrainske regioner, som Rusland ved sådan en storslået ceremoni annekterede fredag. Det var alle de nyheder, jeg havde til dig her fra morgenstunden af. Du kan som altid følge med i løbet af dagen på EuroInvestor.dk, og så kan du selvfølgelig også tune ind på Millionærklubben, der sender klokken over 6.09. Tak fordi du lyttede med.